Випадково програв, прокоментував ситуацію Позалужний, хитаючи головою. «Нехай і випадково! А партія була класною!» – подав мені руку Позалужний. «Гросмейстерською!» «Гра справді виявилась цікавою, напруженою!» Я потиснув руку. Позалужний задивився на вбитатуйований якорець на лівій руці». А ви тут усі геройські хлопці. З якерцем полетів у тил до німців. Як урацювалки все одно, що твої кубарі на петлицях, втрутився Орел. Скільки їх було в тебе? По три кубики в петлиці. Я тепер мав би тризірочки на погоні. Я б уже майором чи підполковником міг бути, зітхнув позалужний. Однак уборі ти свої зрізав давним-давно для конспірації, як сказав би наш короб. А як короцю галки зубами не вигризеш. Вічно і своїх і ворогів. Ось так. Тепер, старшой, знаєш, що таке Аврора, засміявся Юхан. Так ми з галкою, з того корабля, що поруч з Авророю стояв. Позалужний я засміялася з цього каламбура. «Спасибі за гро. Мені вже часити варто, сказав позалужний, поправляючи ремінь карабіна, що висів за плечима стволом униз. «Коли вже вантажі нам прийшлють? Ти ж замовив і автомати?» «Десять автоматів», – відповів я. «У першу ж місячну ніч, – обіцяй, плітак». Позалужний пішов, а Юхан сказав. «Кубарі зрезав. А вдає себе командира, повчає, бачили таких грамотних. Та я вірю дядечку Освальдові як самому собі. А ти і я. Та кожному ж свій розум не вставиш. Ми ще повернулися з шосе за годину до смерку вперед. Не було. Щоправда, хтось із німців прострелив керівний реглан майора Цибулі, і куля пекла руку. та це не вплинуло на настрій Цибулі. Він із захватом розповідав, як вони діяли на шосе, втворивши пробку з німецьких автомашин, що потім були спалені. «Майже по машині на брата», – хвалився Цибулі. «Дали фрицам прикурити правильно». І ціле ранець документів притирили. Ще й мотоцикл замаскували поблизу шосе, уявляєш? Наш балтієць німецькому мотоциклістові каже: Ганс, кататимеш мене на мотоциклі, поки тут рудить хлопці. Треба патрулювати Фрштейн?" А той трясеться зуб на зуб не попадає дивиться в очі Сашкові, як кролику пащу дала. А Сашко, не бійсь. «Ми не станемо тебе вбивати. Запрягай свого рату, чорта, й поїдемо». І запрягли чорта, німець за кормом, а балтєць на задньому сідлі. Одною рукою скопився за ремінь водія, а в другий автомат. А так і курсували. А за пагорбом Сашко зупинив ще одну машину, яка могла нам нашкодити. «А що робив там Володя?» Був зв'язковим між трьома групами, крутивсь як звір. Я посміхнувся, уявивши найменшу назріст серед усіх Володю, що крутиться, мов той звір. Добре, що тільки тебе в плече зачепило. Полоснули ми з Гомоловим по скатах вантажівки, та зупинилась, пускаючи дух. Дверці кабінет чиняються і... Тошненько мені, як сказав би Юхан, справжній польовий жандарм у такому шкіряному реглані, як і я, з такою підковою на грудях, питає у мене, мов свого напарника, «Що тут твориться?» Ну, а я забувся, як по-німецькому сказати, перевіряємо документи. І короткою чергою цього годуванов фашиста, він упав з кабіни, мов сніб. А з іншого куза якийсь есесевиць вистрілив у мене. Мабуть, цівівівлись погано з переляку і черкнув по плечу.